Okay. Nej, nej. Hur, hur visar tjejer att de klarar allting då? de hon alltså, börjar gå ut med sina vänner istället. Så här, vara med dem. Eller det... så gör vi som det jag säger. Att hon blir vän med den här tjejen hon hänger ut eftersom hon mår dåligt av att hon hänger tjejer, ut Eller kan man komma rakt fram till henne och säga som det var det var inte jag, det var din kille. Förlåt för allting. Ibland kan det kännas som att tjejer måste skrika för att höras. Det tycker i alla fall Nasia och Eva Hariri- de har varit med och startat upp shi 127 Sisters som samlar tonårs-shejer i postnummerområdet 127 i södra Stockholm. Okej, hon har tagit sina mål och mår bra utan en kille. Men på vilket sätt kan man visa att hon tar tag i sina mål utan att hon ska behöva säga till publiken: Nu tar jag tag i mina mål. Just nu jobbar gruppen med att skriva manus till en musikal som ska handla om de problem som många unga tjejer brottas med. Alltså vi vill ju att folk ska höra oss vi ju, Alltså tjejer de, är, hur ska jag säga, finns, de anser att se oss svaga och så här. Men jag vill visa att det är emot, Jag vill visa att vi står lika mycket som killarna Skolministeriet idag handlar om tjejer Som inte självklart får ta plats Om att hamna i bakgrunden Och om betydelsen Av ett eget sammanhang Där man får vara sig själv Utanför skolan Alltså typ så att Alltså det är inte så vet man i målhytten det är fortfarande inte där alltså det är fortfarande inte där men när man kommer in i själva 1, ett för sjut då är det så att oh, jag är framme jag är hemma nu det är så det känns hur känns det att vara hemma då det känns alltså man känner sig trygg man vet man ska man vet alltså hur man ska hantera grejer kommer du bo här eller lever, tror du? jag vet inte men jag hoppas det Det är söndag eftermiddag och regnet hänger i luften. Men på torget i Skärholmen är det nästan alltid folk. Mitt emot ligger den 100 000 kvadratmeter stora inglasade gallerian. Och på andra sidan gallerian, mitt emellan polisen och banken, har mitt 127 sina lokaler. Och det är här som tjejgruppen 127 Sisters brukar träffas. Jag såg inte att ni var här inne. Jag stannade ute för det Aha. var en alltså De tjejerna börjar komma vid fyra. Ja. Men vi kan redan ställa upp dörren som okay. kommer. Det är så Dilan sätter en träkil under dörren så att den inte slår igen. Hon är en av ledarna för ett var sju syster som ska träffas här idag. Hon och Berfin, en annan ledare, är lite tidiga. Det är Det 127 är postnumret till stadsdelen Skärholmen. Hit hör områdena Breding, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Knappt 70 procent av de som bor här är antingen födda i utlandet eller har två utrikesfödda föräldrar. Och valdeltagandet förra året var drygt 10 procentenheter lägre än genomsnittet för hela landet. 1, 2, 7, och då kommer ju tjejerna att vara med. De två sista veckorna har jobbat där själva. Ja. Och de har ju Organisationen Mitt 127 som driver tjejgruppen har funnits i fem år och är mest kända för att varje sommarlov arrangera 127-festivalen. En sex veckor lång barn och ungdomsfestival som flyttar runt i stadsdelen och har tusentals besökare. Wow, vad tyder du är alla tänkte ta nästa tur men jag sa nej. Jag vet inte hur känt. Mahabat är 14 år och är först på plats av tjejerna idag. Strax därefter kommer systrarna Eva och Nasia som är ledare precis som Dilan och Berfin. Totalt är det 14 tjejer mellan 13 och 19 år som är med i gruppen. Någon skulle kunna komma i det. Vad det eget Ja, jag jag jag jag jag jag jag om du var i Spanien 20, det håller om när du kommer hit. Kan se jag i Spanien 20. Nej. Nej. För några månader sedan så bestämde sig gruppen för att de ville sätta upp en musikal. så det ska de prata om idag. De har valt att kalla den för Girl Fighter och Mahabat ska spela huvudrollen. Det vi vill, alltså visa för folk är att tjejer är inte svaga, det är att men som, även med så mycket problem man bär runt omkring sig så kan man stå upp och försöka ändå klara en till dag. Det är det vi typ vill visar. Vad är det för dubbla typ problem? Alltså det är familjeproblem, kompisproblem, killproblem, skolproblem, allt sånt. Är det roligt? Ja det är roligt tycker jag. Varför då? För alltså det är någonting man aldrig gjort förut. Det är alltid kul att testa nya grejer. Ingen av tjejerna ska sjunga. Däremot så ska de dansa och spela teater- och just idag ska de försöka skriva klart manus- och bestämma vilka låtar som de vill dansa till. Eva läser högt ur manuset. Nu ska jag läsa den fra, alltså, från scenen. Det börjar med att han ser henne sitta på bänken. Han kollar på henne hela tiden och hans vänner säger sluta. Men han går fram till henne. Då kommer en låt. De tar upp sina mobiler och de ska byta nummer. Det där var scen 1. Scen 2. Tjejen hemma och väntar på att han ska skriva till henne. Och hon tar upp mobilen hela tiden. Scen 3. Hon får sms som kommer upp i bakgrunden. Och så står det. Vad gör du efter skolan imorgon? Inget speciellt. Varför? Vi gjorde så här film på engelska Vi är på Slättgårdsskolan i Breding, två tunnelbanestationer från Skärholmen. Solen skiner och Mahabat har precis slutat för dagen. Hon har stora svarta streckmålade på kinderna. Vi är superhjältar i vår film. Och sen vi skulle gå där vår sista för att hon var ont mot att göra det spännande Om några veckor är det sommarlov och efter sommaren så ska hon börja i högstadiet. Egentligen skulle hon ha börjat i åttan nu, men hon har gått om ett år. För jag behövde typ ett extra år, jag vet inte. Min mamma ville suttia. Hur kändes det då? Det är jättejobbigt. Alltså, det är inte jobbigt i skolan. Och så. Jag menar, det är jobbigt med vännerna, jättejobbigt. Vad är det som är jobbigt? Att eh, det är högstadiet och mellanstadiet. Det skiljer mycket åt alltså men inte 67 inte så mycket. Men olika tider på röst, olika tider börjar, vi ser. Alltså, vi kan åka någonstans men inte mellan stadier. Alltså, det är inte samma sak. Mahabat har varit med i ett för sju sisters sedan starten i höstas. Först var det alltså vi ville ha så lite mer i så vi sa typ till Eva och dem. och sen så hade de en tjejgrupp när de var mindre så de typ skapade den för oss. Och sen när man började gå dit så kändes alltså det var som att man gick till en ungdomsgård. Bara att det var roligare och mer tjejer och mer tjejiga grejer. Typ. Det var bara kul att ha kul. Typ. Varför ville ni ha mer grejer för bara tjejer? För vissa får inte delta i de här grejerna vi gör. För deras föräldrar gillar inte att man umgås med killar. När ungdomsgården anordnar aktiviteter som innebär att man åker iväg någonstans och kanske sover över- så är det nästan alltid många fler killar än tjejer som dyker upp. Både för att en del av tjejernas föräldrar inte vill att de umgås med killar på det sättet- men också för att tjejerna inte riktigt känner sig lika bekväma. Det är inte, så här, man kan inte vara man kan inte så här, göra så mycket som man skulle ha gjort. Vad gör, vad gör det för skillnad att det är bara tjejer? Hur känns det när ni är där? Hur är stämningen? Eh, alltså jag vet inte, man kan snacka om alla tjejgrejer och sånt. Man kan prata öppet. Ja, ja. Man skäms inte. För alla är ungefär samma ålder och så. Ledaren Dylan märker också att det blir skillnad när det bara är tjejer. Att stämningen i gruppen blir annorlunda. Så jag tror att när tjejer är samlade bara med tjejer, så tror jag att det, det skapar som en typ. En, en stämning eller en miljö där de faktiskt kan lätta på vad de känner. att de faktiskt kan vara ärliga och berätta exakt vad de tycker och tänker. Jag tror att det är samma sak med killar också. När de är själva så är det en annan, annan vad ska man kalla det det är en annan så här det är en annan luft på något sätt och blandas de ihop så får de ju kanske ta dem på sig andra roller. Det har jag själv sett som typ jobbar på fritidsgården. Att när vi har många tjejer på besök och killarna då ska de ju ta på sig den här tuffa rollen eller då kanske de ska ja, säga saker som de kanske inte själva tycker. Men killarna. Och sen så tjejerna kanske, de är ju mer tillbakadragna och då får killarna ta för sig mycket mer och så. Sen så när vi är bara vi tjejer då känner man ju alltså att alla vågar ta för sig och alla vågar berätta och alla vill berätta. Och det är väldigt viktigaste bara att de får vara sig själva och utan att tänka nu sitter det någon annan här som kanske dömer mig. Det kan kanske man tänker om en annan tjej också, men jag tror på att något sätt att det blir enklare. Hon tror också att många av tjejernas föräldrar tycker att det känns skönt att det bara är tjejer. Inte alla eh... Men vi vet att vissa vissa mammor, precis som min mamma har lite svårt att lita på andra. De litar på sina döttrar jättemycket. Men de har svårt att lita på andra. Och det här ger dem... de har inte, Jag skulle inte säga att de har stränga föräldrar men jag tror att föräldrarna på något sätt känner sig trygga i och med att det bara är en tjejgrupp här. Och när de vet vad det är vi gör också. alltså, De här tjejerna får på sig väldigt mycket erfarenhet och lär sig ny kunskap och och, så de utvecklas ju, vi ser ju det. Och det är jättehäftigt och jag tror att mammorna också ser det. Och sen så tror jag att på så sätt så så vill de att deras döttrar ska gå här. Tillbaka till Mahabat på Slättgårdsskolan. En viktig anledning till att hon är med i a Sisters är att få testa på nya saker. Men det handlar också om att få ta plats och känna sig viktig. Jag får gå på olika läger, för. Jobba, förbereda, alltså vara med i något som är stort. Alltså. Känna att man är typ viktig i det. Att man hörs också, Se typ i radio, tidning och sånt, tv. Att man syns. Varför vill du göra det? För att visa att vi tjejer också är speciella. typ. Det, är alltså, det är, alltså Nu från vår då är det massa killar som hörs och är stora. Det är inte så mycket tjejer som, typ de har ju själva en kille grej som de har gjort olika fester som man alltså, det har alltid stått där ute, ett för sju gång, deras namn för gruppen, då de blir lite kända av det namnet. En sak som väldigt tanken med den här gruppen är att ni ska liksom stärka varandra och peppa varandra. Känner du att ni gör det? Ja, vi gör det jätteofta. Alltså när man Typ här, till exempel när vi har så här folk kommer till oss när man ser någonting de ser alltid a ah, bra man har varit a ah, bra nålin ja ah, bra Nida alltså, alltså bara ledarna hjälper oss alltså hela tiden de ser a ah, bra sagt eller sådär. Men tycker du att ett sju sisters har förbättrat ditt självförtroende? Ja, det har de. Varför tror du att den här gruppen kan åstadkomma någonting sånt? Varför lyckas de med det? För att vi vill, tror jag. För att alltså, om man vill någonting så kan man få det. Så vi, vi ger alltså allt vi har nästan när vi gör någonting. Men vi kan vara lata, jättemycket lata. Men vi, alltså när vi är väl där, typ som vi ska åka någonstans, de säger sköt er. Men vi skojar med dem på väg, men när vi är väl där, då vi sköter vi oss jättebra allting. Hur är ditt självförtroende idag skulle du säga? Alltså mitt självförtroende, alltså utseendemässigt, jag är jättemycket självförtroende. Men så här, typ så här. Jag hör så mycket vi i klassrummet och sånt. Jag har en stor roll fast vi ser typ stå på en sten eller skjunga något sånt. Jag trodde att jag skulle vilja göra det eller något sånt. Att stå upp för sig själv, vad betyder det för dig? Alltså, alltså, alltså om någon frågar dig någonting och du vill säga nej, säger nej. Alltså, du behöver inte säga ja, typ så. Är det det som heter att stå upp för sig själv? Alltså för mig det är det alltså att kunna säga vad jag tycker du tänker och göra det är mina egna val. Att ge tjejer i 27 området mer plats- var ett av syftena med gruppen. När systrarna Eva och Nasia var med- och startade den för snart ett år sedan. Hej, en låtta. Vi träffas i den stora gallerian i Skärholmen. Nasia är ledig idag- men Eva ska snart åka till ungdomsgården i Vårberg- där hon jobbar som fritidsledare. Men jag var yngre för bara grupper för- struliga killar och man behöver förändra den bilden för att det är... man behöver inte vara strulig för att må dåligt utan det kan vara de här som bara sitter hemma eller inte har något att göra som må dåligt också eller folk som bara vill göra andra saker så ja det behövs alltså, även om man har en bra relation med sin mamma så känns det ibland inte man vill ha en som är eh, utomstående inte tillhör familjen, som ser allting på ett annat sätt, med andra ögon. Och det är skönt att bara prata ut och eh, känna sig trygg och känna att man får sin röst hörd och gör aktiviteter, känna att de också får plats och det är inte bara killar här. Alltså, det är inte bara killar som gör olika grejer, de kan också göra olika aktiviteter, de kan också göra en musikal, alltså, de får plats. Eva hade själv en tjejgrupp att gå till när hon var i tonåren. En grupp som betydde väldigt mycket för henne. Jag hade någonstans att gå där det fanns vuxna som jag kunde prata med. Och jag kom de ledarna väldigt nära. Så de blev som mina alltså äldre syskon också. Som jag kunde prata med och de gav mig råd. Och, och sen hade man kul med andra tjejer. För det var inte samma sak som att vara på ungdomsvården- vad var Här var vi, alltså vi var viktiga, vi var en grupp som gjorde grejer tillsammans och bara tjejer man kunde prata om allt, det kunde man inte göra på ungdomsgården, då var det blandat och mycket folk och killar och man fick inte lika stort utrymme plats, att få känna att man hörs och att kunna vara sig själv inte helt lätt när man är tonåring och det finns många ramar och normer att förhålla sig till tjejerna i 1 2 Sisters känner ofta att tjejer förväntas vara på ett visst sätt och att kraven ibland är högre ställda på tjejer än på killar Jag hade en av dem som tycker så är Nida. Hon är 15 år och ska snart börja nian. Hon har, precis som Mahabat varit med i ett par sju sisters från starten och går också på slättgårdsskolan i Bredäng. Men ni sitter i någon slags provvisorisk byggnad där borta? Ja, ah, det där är inte så alltså, det där var för tillfället. Inte... Okay. Håller de på att bygga om? Eller? Ah, de, tills de bygger så kommer de där vara okay. där. Klockan är nästan tre på eftermiddagen och de flesta har gått hem för dagen. Vi går och sätter oss på en bänk i en av de tomma korridorerna i skolans huvudbyggnad. Alltså, jag tycker att tjejer har mycket mer press än killar, i alltså, både hemma- och ute, utanför, i samhället också. Man förväntar sig att alla tjejer ska vara bra inte göra sådana dumma saker. Men exempel, det här med om man ser en tjej med en kille på, då man ser året till tjejen. Men om man såg en kille hålla på med tjejen då man ser ingenting till killen. Alltså, det är mer som tjejerna för Eller det är vad jag tycker i alla fall. Du sa att det även är, är hemma. Det är annorlunda tjejer och killar. Ja, jag tror, alltså, kanske inte i varje hem men i några kulturer så anses killar vara lite... De, alltså de har lite mer, tjejerna lite mindre frihet än killarna i vissa kulturer så det kanske är lite mer press. Kanske killen får gå ut lite mer stora bror än var tjejen och de förväntar sig att tjejen ska ha mer bättre betyg och sånt där. För två veckor sedan hade ett och sju sisters besök av en före detta fältassistent som gjorde en övning med tjejerna. Den gick ut på att de skulle skriva ner vilka egenskaper som de tycker att tjejer och killar förväntas ha för att tillhöra normen. För att inte uppfattas som annorlunda och konstiga. Vad skrev ni på tjejer inne hur man ska vara? Man skulle, ja, man skulle inte ha attityd, man skulle bete sig bra, ha bra betyg, inte ha rykten. Ha ja, sådana där saker, ha ja, fin, fin klädstil, fint utseende, ja, sådana, bra beteende och sånt. Varför tror du att det är så? För man vill ju att en tjej ska vara så sådär. Alltså, jag menar, motsatsen kanske verkar lite konstigt. Varför har man olika förväntningar på tjejer och killar tror du? Uh, jag, vet, uh, jag vet faktiskt inte. Alltså, det är på från person till person. Jag tycker inte så så jag kan inte säga så mycket om så. Alltså. Du tycker inte? Alltså, man tycker, jag tycker inte att det, alltså, det borde vara lika mycket förväntningar på båda två. Alltså. Alltså, varför ska man förvänta sig mer av tjejer än killar? Alltså? Det, det låter dumt i mina i alla fall. Hur påverkar det dig att de här förväntningarna finns på unga tjejer? Alltså, jag kan, om jag gillar att vara en tjej som exempel spelar så här eller kör en så här killsport, då, sport alltså, jag förväntar mig att folk ska förstå det men kanske de inte gör så, ja. alla olika förväntningar för folk. men de förväntar sig att jag ska vara en bra tjej men jag kanske inte är en bra tjej alltså, det ska inte inte angå dem direkt Känner du dig som en bra tjej? Ja, det är jag med ja, att jag gör det Känner du att du kan leva upp till de här förväntningarna? Ja, alltså det är mitt liv. Folk ska ändå inte bry sig, men jag kan. Jag tror det. Um, en grej med det här med 127 Sisters är väl att ni ska så här få lite bättre självförtroende ja, kanske. Ja, kan och sånt. Ja. Uh, um, hur har det förändrats för dig från när du började? Alltså, jag har alltid varit en vänniska som står upp för mig själv. Men jag ser ju att... Det, alltså, Gruppen, de försöker förstärka det jättemycket vi pratar om, mycket om sådana här saker om tjejer och killar och jämlikhet och sådana där saker och jag ser ju att de ger oss information som verkligen vi borde kunna använda i livet, speciellt när vi är tjejer Hur är, hur är ditt självförtroende? Mitt självförtroende är bra jag, jag, alltså jag, jag har ganska bra självförtroende jag kan se upp för mig ganska bra också Ser du någon skillnad på de andra tjejerna i gruppen? Ja det känns som att folk har börjat alltså, Alla har blivit som en familj Och tjejerna behöver få så här bättre självförtroende De så här bättre självstärkt alltså, Förra var de lite mer så nu, Men nu mötena de kommer De är helt okej, de är bra jag tror det förstärkar Kinas. Men hur märks det att de har blivit liksom... Exempel, några var, alltså de, några var jätte, jätte tysta från början De sa ingenting, de tyckte ingenting Ibland när vi skulle ha möten med Två sjuang och sånt, alltså killarna ibland Exempel när Göteborg kom så satt vi alla tillsammans Då De flesta var ju tysta, de sa inte så mycket Det var mest där killarna som pratade Men nu om vi skulle ha ett möte till Jag tror Kina skulle prata lika mycket varför tror du att det har blivit så då? För vi har lärt oss ganska mycket, så alltså vi har förstärkt oss. Vi har gått igenom många saker. Nu när man har gått igenom allt det där, så klart man borde göra det också. Ett var sju Sisters träffas oftast på söndagar när alla är lediga. Men var kommer skolan in i det här? borde det inte kunna vara skolans ansvar att stärka unga tjejer självförtroende, att lära dem att stå upp för sig själva, leda den dielan igen. Jag tror att de skulle kunna göra det, men jag tror inte att det skulle vara precis samma sak som vi gör här. För jag tänker, det finns vissa saker och, och vissa ämnen. Ibland pratar vi om skolan också, så då kanske inte är så lätt att prata med skolan om skolan. Och då kanske de vill prata liksom... Det här är ändå det de gör på sin fritid. De väljer ju själva att vara med i den här gruppen och komma hit efter skolan eller på helgerna och så. Och det betyder väl att på något sätt vill de ju vara här. Och det är ingen som tvingar dem hit. Och, och då känner jag kanske att, att... Det blir enklare på något sätt att prata eller vara någonstans som varken har med familjen att göra, med skolan att göra, med kärleken att göra– –även fast vi pratar om alla de här ämnena. och Det är viktigt att liksom kommunicera kring det. Men så är det fortfarande att de är inte är med här. Så det kanske blir enklare för dem att uttrycka sig. –Fri zon. –Ja, precis. exakt men jag tänker Har inte skolan också ett ansvar för att tjejer får en bra självkänsla och ett bra självförtroende? Ja, jag tycker om de borde ha en kurs i skolan om det. <laughs> där man, nej men, självklart. Nasia och Eva tror att det säkert finns vilja i skolan- att erbjuda något liknande. Men att tiden helt enkelt inte räcker till. Alltså skolan kan ju göra det här efter skoltid. Jag har inte tid på, sko, alltså på skoltid med att ha en sån här grupp. Men det är ju ingen som har... Lärarna skulle aldrig ha tid att göra det här- för att de har för mycket att göra, så... Det behövs att någon annan tar det initiativet. Sen att man, alltså vi gjorde ju reklam i skolor. Och det var så jag kom med i tjejgruppen när jag var yngre. Det var genom skolan. Mahabat rycker i dörren in till skolan. Den är låst. Men det kommer någon och öppnar. Tack. Innan hon går hem så ska hon tvätta bort de svarta sträckorna som hon har målat på kinderna. Åh, Mahabat flyttade med sin familj från Husby i nordvästra Stockholm till Vårberget och Sjöområdet för snart åtta år sedan. Och hennes känslor för området går isär. Det är både världens bästa förort och en plats där hon inte alltid känner sig trygg. Alltså jag gillar inte så mycket stället längre för det blir blivit så här dåligt ställe Men annars är det är ett jättebra ställe Jag menar du att det har blivit dåligt? Alltså det är folk där, alltså du, går upp till centrum. du kan inte gå upp till centrum i klockan. Du kan inte gå förbi utan någon kommenterar Eller någon person i baren kollar på en eller något sånt där I Vårberg? Mm. men det är inte bara i Vårberg Det är i och Vårby och Skärholmen också Känner du det trygg här? Alltså, alltså jag själv känner mig trygg Men typ här, Kanske inte för mig lera syster kanske Hon kan inte vet jag, jag är rädd att typ lämna henne ensam på gården Och så Varför då? För alltså Någon kan ta henne eller något sånt Varför tror du att någon skulle göra det? För det, det, det känns Det känns bara Man har en känsla för att Folk är dumma ibland Och så. Men du sa också förut att Det har hänt dåliga saker Men att det också är bra här Vad är det som är bra? Jag gillar, alltså jag gillar vår förort alltså Jag vet inte det, det, Jag tycker vår förort alltså är högre upp än alla andra alltså på något sätt Varför Ett För för det är stort, det hörs tycker jag Mycket saker händer här Tidigare i våras var det 19-årig kille som blev skjuten till döds i Vårbygård Bara en tunnelbanestation från Vårberg Men att det skulle begås fler brott här än i andra delar av Stockholm stämmer inte riktigt Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet anmäldes år 2010 33 000 brott per 100 000 invånare i stadsdelen Skärholmen, vilket innefattar hela 127-området. Det kan jämföras med normal min i centrala Stockholm, där samma siffra var 48 000 anmälda brott per 100 000 invånare, alltså många fler. Nej. Vill ni dansa till den? Vi måste bestämma vilka låtar Det är ni som ska bestämma. Vänta, vi, vi gör det här. Ja, vi måste ta det Kan vi, kan vi, kan vi bestämma det nu? Ja. Tillbaka i mitt 2 7 lokaler i Skärholmen håller gruppen på att välja vilka låtar som de ska dansa till i musikalen. Efter sommaren ska 127 Sisters öppnas upp för nya medlemmar. Något som Nida är lite nervös inför. För något sätt är det så här lite konstigt. För jag nu har blivit van med dem jag är med. Och sen ska nio personer komma. Så måste jag bli bra med dem. Och jag kanske inte klickar med än och sånt. Men nu det känns det som en familj med Alla känner varandra. Alla är jättebra. Så jag vet inte. Men man ska alltid vara öppet för nya saker. Men först ska musikalen bli klar. Nästa vecka ska de börja göra koreografi och träna på olika scener. Planen är att föreställningen ska ha premiär efter sommaren. Sen, när alla vi kommer ut, du vet, när vi ska alltså, avsluta allting. När, när alla kommer ut samtidigt, då kan det vara who run the world. Alltså när det är helt slut. Okej? Okay? Skolministeriet är slut. Reporter var Åsa Secker, producent Carl Brodin och tekniker Krister Orreteg. Om du vill komma i kontakt med oss så maila skolministeriet eller sök upp oss på sociala medier.